Ja, det är det gamla vanliga Värsekort Och den gamla vanliga bilden Hattar och tidningar och tobaskort Flyger högt i luften Man Kanske det tobaskort överlever jag något Och Hägg hissas Och den som var givligast när att hissa Hägg Det var Arne Andersson det 1942 är Gunder Hägg det stora idrottsnamnet. Nya köldrekord sätts i Sverige, Riksförbundet Sveriges lottakårer bildas och Sverige intar tätpositionen i Europa när det gäller telefoner. Kriget vänder. I Nordafrika besegrar britterna Erwin Rommel och i Sovjetunionen går det allt sämre för tyskarna. Bättre går det för IFK Göteborg som vinner fotbollsallsvenskan.